26. Наступні десять хвилин я провів безрезультатно шукаючи гурка. Смикав замкнені двері будинків, штовхав віконні рами, але врешті-решт здався і похмуро поплентався до резиденції медсестер. Дихання повернулося до норми, але навантаження погоні не пішло мені на користь. Не здавайся, чекав на сходах, міцно затиснувши в пальцях сигарету. З обличчя ще не зійшла гримаса шоку. У вестибюлі зібралася з грайка медсестер. Хтось в одностроях, хтось у халатах. Їхні голоси далеко розносилися вночі. Вони помітили нас, і поступово запанувала тиша. «Де охоронець?» – запитав я. «Пішов попередити начальство», – відповіла медсестра середнього віку, англійка, судячи з акценту. «Хто ви такі?» «Ми і є, начальство», – заявив я і пішов до сходів. Десь поблизу завила сирена. Незабаром з'явиться військова поліція, і мені не дуже хочеться тут бути, коли вони приїдуть. Мені потрібно лише забрати міс Рувель, і можна їхати. Я знову піднявся на третій поверх і пройшов коридором. Двері Рувель були відчинені. Кімната порожня. Жодних ознак її валізки. «Де вона?» – почув я за спиною голос «Не здавайся». «Зникла», – тільки й відповів я. Не бажаючи привертати увагу військової поліції, ми спустилися задніми сходами тими самими, де за півгодини до того так безцеремонно віддали свою зброю недоростку не пальцю з ножем. Деякі з кімнат на першому поверсі були і порожніми, і замкненими їхні мешканці вирішили полишити своє житло і зібратися у вестибюлі. Тож ми просто вийшли через вікно однієї, розташованої в задній частині будинку. «Що тепер?» – поцікавився, не здавайся, доки ми йшли до автомобіля. Я спробував поставити себе на місце дівчини, зрозуміти, про що вона могла міркувати. Хтось щойно намагався її убити. Замість того, щоб лишитись і чекати, доки ми повернемось, вона втекла. Можливо, боялася, що ми не зможемо її захистити, а можливо, через те, що не схотіла нам чогось розповісти. «Куди ж вона могла податись?» Баракпур – військове містечко, але ще й військова база. Це, якщо не брати до уваги підвал Форт-Вільяма, можливо, найбезпечніше місце у всьому регіоні. Але наш обивця також вояк. Факт лишається фактом. Наша невеличка недавня перепалка розвіяла всі сумніви щодо цього і надала Баракпуру такого ж рівня безпеки, як і пляжам Галіполі. Рувель це також зрозуміла і, як я припускав, захотіла опинитися якомога далі від Баракпуру. «Гадаю, вона вирішила тікати», – промовив я. «Вважаєте, вона могла приєднатись до Магіра? «Ні. Той, хто телефонував Магіру, повідомив його про вбивство Данлопа. І мені здається, це та сама особа, що послала по нього автомобіль. До резиденції медсестер ніхто не телефонував». Якби Рувель знала, куди поїхав Макгір, то вона була б у курсі його планів ще до нашого приїзду. Таке навряд чи можливо, особливо якщо врахувати, що про загибель Данлупа вона не здогадувалася. І вона прихопила з собою валізку. Припускаю, що Макґіра посилено охороняють, а от втеча Рувель не схожа на переїзд у безпечне місце. Гадаю, вона намагається зникнути. «Думаєте, вона вирушила до Калькутти?» – запитав він. Можливо, відповів я. Або додому. У будь-якому разі у неї фора в 20 хвилин і немає транспорту. Найближча стоянка Рикш, що працює вночі, за милю звідси, на головній дорозі. Сумніваюся, що вона відійде далеко. Для людини без автомобіля маршрути з Барракпуру обмежені двома варіантами – залізниця і річка. Якщо вона зібралася до Калькутти, очевидним вибором був би потяг до Сілди на півночі Білого міста. Якщо ж вона повертається до Чандернагуру, то найімовірніше попливе через річку до Серампуру, де може сісти на потяг, що прямує на північ, до французької території. А поїзди сьогодні ходять часто. Святвечір, багато людей їдуть додому на свята. Вели додаткові потяги, які повезуть пасажирів із Калькутти в глиб країни. Хоч би який напрямок обрала Матильда, якщо вона дістанеться потяга, шанси відшукати її швидко невеликі. Ще й Макгіру утік, тож вона лишається єдиною, хто може дати мені потрібні відповіді. «Потрібно їхати на вокзал», – сказав не здавайся. «Поїдете ви», – вирішив я. «Візьміть авто. Якщо вона там, везіть її до нас. Заарештуйте, якщо потрібно. Приєднаюся до вас, щойно обшукаю пороми на річці». На цьому наші шляхи розійшлися. Не здавайся, поїхав в автомобілі на станцію. Але моя інтуїція підказувала, що Рувель пішла до річки. На перший погляд, це було не дуже розумно, бо човен повільний і небезпечний, але насправді річка – то непоганий вибір. Це не лише один з прямих маршрутів до Чандернагуру. Туди легше дістатися пішки, ніж до вокзалу. І оцій цій вечірній порі її навряд чи зупинять. Переправа човном через річку також менш ризикована. Баракпур не таке вже й велике містечко, і вокзал – відкрита територія. Якщо вона там чекатиме, більша ймовірність, що її помітить хтось зі знайомих. Протилежний берег – геть інша справа. Там її ніхто не знає. Вона може сісти в потяг у Серампурі, цілком упевнена, що її ніхто не впізнає. Я кинувся до берега, до пристані, куди ми причалювали за день до того на поромі з Рішри. більше я думав про це, то більше переконувався, що саме цей маршрут і вибрала Рувель. Уздовж берега тягнувся низький мур. Удалі ми рехтіли вогні Рішри та сарампуру, Їхні відблизки танцювали на чорній воді. Пристань попереду була в темряві, якщо не брати до уваги самотнього вогника біля хишки на причалі. Схоже, все вимерло, повітря застигло, тишу порушував лише шерхіт хвиль, що накочувались на мулистий берег, та моє напружене дихання. Я біг і біг до безлюдного берега, і з кожним кроком зростав страх, що я припустився помилки. Чи могла вона піти до вокзалу, чи навіть до дороги? Мур закінчувався кам'яними сходами, які спускалися до хижки поромників і дерев'яного причалу. Внизу лежали витягнуті на берег і перевернуті човни. Решта, як в'язні в кайданах, жалісно погойдувалися, прив'язані до причалу. Жодних ознак того, що якийсь човен готують до переправи. Я зупинився, щоб звести дихання. На мене нахлинула втома. Вибір у мене був: витратити дорогоцінні хвилини на те, щоб спуститися сходами і обшукати хижку, хоча надія відшукати дівчину вже майже випарувалася або ж підрахувати свої втрати і рухатись на вокзал. Я набрався духу і вже повернув було, але відчув, ніби щось у ритмі хвилі змінилося. Вони стали нерегулярними, ніби їх потривожив кільватерний струмінь. Перехилившись через мур, я вдивився в темряву піді мною. Знадобилося кілька секунд, щоб розрізнити. І ось воно. За сотню ярдів від мене маленька наука наближається до причалу. Вогнів на човні немає, але темний обрис виступає на тлі потривожених хвиль. У задній частині на кермо спирається примарна постать. Раптом із халупи внизу з'явилася фігура, голова і плечі угорнені шаллю, у руках валіза. Я спустився сходами вниз, поглядаючи то на підступний слизький камінь під ногами, то на човен, що наближався до берега. На пристань ступив саме тоді, коли до неї підплив човен і прожогом кинувся в дальній кінець. Намить напружився, бо втратив із виду закутану постать, її закрила хишка. Квапливо визирнув за ріг споруди. Поромник накинув мотузку на металевий стопчик і тепер підтягував човен до причалу. Жінка в шалі щось говорила. Слів розібрати я не зміг, але голос упізнав. «Місрувель!» – гукнув я. – «Постривайте!» А вона обернулась і намить завагалась. Тоді підхопила свою валізу і обережно ступила в човен. «Чало», – сказала вона човняру з наполегливістю в голосі та пачкою рупію руці. Я витяг своє посвідчення і помахав перед поромником. «Зупиніться», – наказав я, – «цей човен нікуди не пливе». У хищці за мною вперше щось заворушилося. Інший поромник, сполоханий галасом, вийшов подивитись, що відбувається. Тільки цього мені бракувало. Човнярів без хатченків з питаннями, чому це я погрожую одному з них». Я повернувся до них. «Поліційне розслідування», – промовив я, якомога авторитетніше. «Повертайтеся всередину». Я стрибнув на човен, відновив рівновагу. вагу. Переді мною, як налякана дитина, стояла рувель, притискаючи до грудей валізу замість щита. «Я не можу більше нічого вам сказати», – заблагала вона. «Будь ласка, відпустіть мене». «Розкажіть, що все це означає, і я подумаю». «Хіба ви не розумієте? Я нічого не знаю. Якби знали, невже не поїхала б одразу ж, коли вбили Рут Фернандес? Навіщо мені залишатися в Баракпурі, якщо він полює на мене?» «Хто він?» – запитав я. «Не знаю. Ніколи раніше його не бачила». «Упевнені?» «Так». У її голосі відчувалася невпевненість. «Може, це один із солдатів, що пройшли крізь ваш шпиталь за роки війни?» На дні чобна стояв невеличкий штормовий ліхтар. Я наказав човняру його запалити, і в його тьмяному сяйві витяг світлину, на якій були Данлоп, Макгір, Рувель, Фернандес та інші біля шпиталю 17-го року. Він є на цьому знімку? Вона похитала головою. Ні. Ви впевнені? – запитав я, роздивляючись обличчя на світлині. Британські, індійські, непальські… Дивився на Рувель, Данлопа, обитого із похоронного бюро, якого я тепер знав як Непальця та Манга, на Антею Данлоп, яку пощадили, на Рут Фернандес, яка мусила бути у Равалпінді. «Абсолютно. Мені потрібна ваша допомога, Матильдо», – сказав я. «Розкажіть мені щось, і я вас відпущу. Даю своє слово». «Мені здалося, що ми простояли так цілу вічність», – нарешті вона заговорила. Равалпінді. Що, Равалпінді? Вона вказала на світлину. Ви дивитесь на нього. І тут мене осяяло. Равалпінді. Повірити важко, що я був таким дурним. Я протягнув фото Рувель. Равалпінді, промовив я. Ця назва позначала не місто, еге ж? Вона ковтнула, але нічого не сказала. Ось це і є Равалпінді, так? Я постукав по світлині тильним боком долоні. «Ці люди, робота Данлопа, все це Равалпінді, кодова назва дослідження». «Будь ласка, більше я нічого не можу вам сказати», – заблагала вона. «Люди гинуть через те, що досліджував Данлоп?» – вона похитала головою. «Равалпінді, це зло, але якщо я вам розповім, мене заарештують, і ви пообіцяли мене відпустити». «Поліція зможе вас захистити», – запевнив я. «Я захищу вас». Вона гірко розсміялася. «Не від цих людей, капітане, не від вояків. Якщо хочете дізнатися про Равалпінді, мусите поговорити з полковником Маггіром. «Сумніваюся, що відділен дозволить мені наблизитись до Маггіра. Якщо хочу швидко отримати відповіді, то єдиний спосіб досягти цього – витягти їх із наляканої медсестри переді мною». «Міс Ровель», – м'яко почав я, – «можливо, я маю рішення».